Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Jag har alltid tyckt det läskigaste är det man skymtar vid sidan av. Skuggan som rör på sig i ögonvrån- eller ljudet som man hör som kanske är att det knarrar i golvet- men kanske också kan vara någonting helt annat. Det som ser normalt ut tills man tittar lite närmare. Det som man tror är tryggt vanligt- tills man upptäcker att någonting är fel. Det här är Creepypodden med mig, Jack Werner. Och idag ska vi höra två berättelser om när vardagen spricker upp i kanten och visar sig vara något betydligt mer skrämmande. En gång var jag ute väldigt sent för att se en amerikansk fotbollsmatch på en sportbar. När jag skulle hem igen så hade tunnelbanorna slutat gå och jag fick promenera. Det är inte så farligt, jag var inte så långt hemifrån. Men när jag gick ner för en lång backe som går under en bro från en del av Stockholm till en annan såg jag en skepnad en bit framför mig. Det var en människa, en person med stor täckjacka och med luvan uppfälld över huvudet och dragen långt ner över ansiktet. Personen stod med ryggen mot mig, blickstilla på vägen. Jag blev lite illa till mods och höll ett öga på personen som stod stilla ända tills jag var så där 40 meter bort. Jag såg fortfarande inga detaljer Utom den stora, bersa täckjackan Jag kunde inte avgöra hur gammal människan var Eller om det var en kvinna eller en man Allt jag såg var den kutiga ryggen Och de ihopsäckade axlarna Och så skymtade jag huvudet som hängde ner Mot personens bröstkorg Då började personen plötsligt gå Baklänges Mot mig Människan vaggade med ryggen mot mig, långsamt, med små, små steg. Jag var nu ganska nära och tog lite avstånd från personen när jag passerade. Och så stannade den upp igen, mitt i ett litet steg, och lät mig skynda förbi. Det var en konstig syn. Jag var på gränsen mellan förundrad, road och rädd. Men när jag hade gått förbi och slängde en blick över axeln igen så såg jag att personen stod kvar. Helt stilla. Så länge jag fortfarande kunde se människan så rörde henne sig inte. Det ni hör nu är ljudet från en kortfilm. Den finns på Youtube och heter 2AM, The Smiling Man. Den är baserad på en berättelse som dök upp på Reddits underforum Let's Not Meet- där berättade vi användaren Blue Tidal om ett märkligt möte på natten mitt på gatan i staden där han bor. För ungefär fem år sedan bodde jag i en större amerikansk stad. Jag har alltid varit en nattmänniska så ofta när min rumskamrat hade somnat blev jag uttråkad och gick ut för att promenera och fundera för mig själv. På det sättet tillbringade jag fyra år med att gå runt i staden på natten och aldrig någonsin hände det något som gav mig skäl att vara rädd för min säkerhet. Jag brukade skoja med min rumskamrat om att till och med en härstans knarkhandlare var artiga. Men det förändrades på bara några minuter en kväll. Det var en onsdag, någon gång mellan klockan ett och två på morgonen, och jag promenerade i närheten av en park som polisen brukade patrullera i, ganska långt från min lägenhet. Det var en lugn kväll, tyst och stilla, även för att vara en vardag, med väldigt lite trafik och nästan inga andra fotgängare. Parken var som den brukade, nästan helt tom. Jag hade precis vänt ner för en kort sidogata för att gå en annan väg hem än den jag kommit när jag såg honom. På andra änden av gatan, på samma trottoar som jag, såg jag siluetten av en man som dansade. Dansen var märklig, inte helt olik en vals, men han avslutade varje danssteg med att på ett konstigt sätt skrida framåt. Jag antar att man skulle kunna säga att han dansgick, rakt mot mig. Jag tänkte att han förmodligen var full och gick så nära gatan jag kunde så att han fick huvuddelen av trottoaren för sig själv att passera mig på. Ju närmre han kom desto mer såg jag med vilken elegans han rörde sig. Han var väldigt lång och gänglig och hade på sig en gammal kostym. Efter att ha dansat närmare och närmare började jag kunna urskilja hans ansikte. Hans ögon var vidöppna han hade huvudet lätt böjt bakåt och stirrade vilt upp mot himlen. Hans mun var förvriden i ett smärtsamt brett leende som såg ut som något ur en serietidning. Efter att ha sett hans blick och leende bestämde jag mig för att gå över gatan innan han kom närmare. Jag tittade iväg från honom och riktade in mig på att gå över gatan. När jag hade kommit över till andra sidan blickade jag tillbaka och tvärstannade. Mannen hade slutat dansa och stod med ena foten i gatan, andra på trottoaren med kroppen vänd rakt mot mig. Hans huvud var fortfarande böjt bakåt med blicken mot skyn och han hade samma leende. Jag började gå igen men höll ögonen på mannen som inte rörde sig. Efter att ha till ryggalakt ungefär ett halvt kvarter vände jag mig framåt en kort stund för att kolla trottaren framför mig. Gatan var helt tom och jag var fortfarande nervös och vände mig snabbt tillbaka bakåt bara för att upptäcka att han hade försvunnit En kort sekund kände jag mig lättad tills jag märkte honom igen Han hade tagit sig över gatan och var nu lätt hukad, böjd neråt Det var mörkt och en bit mellan oss Jag såg honom inte så tydligt men jag var säker på att han var vänd mot mig jag hade inte tittat bort från honom i mer än tio sekunder så han hade rört sig snabbt. Jag var så paff att jag bara stod och stirrade på honom en stund. Och så började han röra sig mot mig igen. Han tog enorma överdrivna steg på tårna som om man var en seriefigur som smög sig upp på någon, Men han rörde sig också mycket, mycket snabbt. Jag hade gärna velat säga att jag bara flydde därifrån- eller drog fram en pepparspray eller mobiltelefon eller vad som helst egentligen. Men det gjorde jag inte. Jag bara stod där, helt paralyserad medan mannen kröp sig fram mot mig. Och så stannade han igen, typ fem meter ifrån mig. Med samma leende, med samma blick riktad mot himlen. När jag till slut fick kontroll över min röst vräkte ju det första som dök upp i mitt huvud. Jag hade menat att säga, vad fan vill du? Med en arg befallande ton. Men det enda som kom ut var kvidande, vad fan? Oavsett om människor kan känna lukten av rädsla eller inte kan de definitivt höra den. Jag hörde den på min egen röst vilket skrämde upp mig ännu mer. Men han reagerade inte alls utan bara stod där och log så där. Och så efter en stund som kändes utdragen i evighet vände han sig mycket långsamt om och började dansa gå iväg. Bara så där. Jag ville inte vända honom ryggen utan bara betraktade honom gå iväg tills han nästan var utom synhåll. Då insåg jag något. Han rörde sig inte längre bort och han dansade inte längre. Jag såg med fasa hur hans avlägsna skugga blev större och större. Han kom tillbaka och den här gången rusade han. Jag rusade också. Jag rusade tills jag kom iväg från den lilla sidogatan- och in på en större, bättre belyst gata med lite trafik. När jag tittade bakom mig såg jag honom inte. Resten av vägen hem slängde jag blickar bakom mina axlar- hela tiden med förväntan att se hans dumma flin. Men han var aldrig där. Jag bodde i den här staden i ytterligare sex månader efter den natten och gick aldrig mer ut på en nattlig promenad. Något i hans ansikte har alltid jagat mig. Han såg varken full eller hög ut, han såg ut att vara fullständigt och totalt från vettet. Och det är något väldigt, väldigt läskigt att se. Varför är det så läskigt med människor som beter sig annorlunda på stan? Den är så tunn den här gränsen mellan det konstiga och det skrämmande- när människor inte gör vad vi förväntar oss av dem. När någon inte är som vanligt. Det blir lätt väldigt, väldigt läskigt. Det kan nästan göra en galen. Men det finns en ännu värre situation. Som den som beskrivs i berättelsen Psykos- skriven av författaren Matt Dymerski- och spridd som en creepypasta på nätet. Där tvingas huvudpersonen ställa sig frågan- är det något fel på världen-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 inte för att det har hänt hittills Men allting flyter ihop här inne Och mitt dimmiga minne gör att saker och ting känns luddiga och konstiga Jag börjar känna mig lite instängd här i min lilla lägenhet Kanske är det bara det som är problemet Jag var såklart tvungen att välja den billigaste lägenheten när jag skulle flytta Den enda som låg på källarvåningen Bristen på fönster får dag och natt och glida förbi utan att det är någon större skillnad på dem jag har inte varit utomhus på ett par dagar eftersom jag har jobbat så intensivt med mitt programmeringsprojekt. Jag antar att jag ville ha det avklarat. Vem som helst skulle känna sig konstig av att sitta och stirra i timmar på en skärm. Det förstår jag. Men jag tror faktiskt ändå inte att det är det som är problemet. Jag är inte säker på när jag först började känna det som att någonting var fel. Jag kan ju inte ens definiera vad det är som är fel. Kanske är det bara att jag inte pratat med någon på ett tag. Det var det som slog mig först alla som jag vanligtvis brukar chatta med medan jag programmerar har varit inaktiva eller helt enkelt inte inloggade mina chattmeddelanden till dem har förblivit obesvarade det senaste mejlet jag har fått var från en vän som sa att vi kunde prata när han hade kommit hem ifrån affären och det var igår jag hade ringt till honom men mottagningen är för dålig här nere ja det är nog det jag behöver bara ringa någon jag tänker gå ut Ja det gick ju inte så bra Just nu sitter jag här och känner mig dummare och dummare Ju mer rädslan försvinner Jag såg mig själv i spegeln innan jag gick ut Men jag valde att inte raka bort två dagars jag hade fått Jag tänkte att det skulle ju bara bli ett kort telefonsamtal Jag bytte i alla fall tröja eftersom det var lunchtid Och jag trodde att jag skulle springa in i åtminstone någon jag känner Men det gjorde jag inte Jag önskar att jag hade gjort det jag hade en ängslan i kroppen som jag inte visste var den kom ifrån. Men jag tänkte väl att den var naturlig för någon som inte har pratat med någon annan på två dagar. Hallen utanför var grå och fabbig, även för att vara en källarhall. I ena ändan så finns det en tung metalldörr som leder till byggnadens pannrum. Den är låst såklart. Bredvid så står det två gamla läskautomater, som jag köpte en läsk ur samma dag som jag flyttade in. Den läsken hade två år gammalt utgångsdatum- jag tror inte att någon i huset ens vet att de där automaterna står där och min snåla hyresvärd bryr sig väl inte om att fylla på dem. Jag stängde mjukt ytterdörren bakom mig och gick åt andra hållet, noggrann med att inte göra något oväsen. Inte för att jag vet varför, men det var lite tillfredsställande att följa den där konstiga impulsen som sa åt mig att inte bryta läskautomaternas dåva surrande. Jag nådde trapphuset och gick upp till byggnadens entré. Genom den stora dörrens lilla fyrkantiga fönsterruta kunde jag se ut och när jag kom fram så fick jag en chock. Det var definitivt inte lunchtid. Den dunkla stadsnatten hängde över gatan utanför och på avstånd kunde jag se hur trafikljusen borta vid den närliggande korsningen blinkade i gult. De matta molnen som hängde över hustaken lyste i lila och svarta reflektioner av stadsljusen. Inget rörde sig, att några av de träd som stod längs med trottoaren och vajade i blåsten. Jag minns att jag ryste till, trots att det inte var så kallt. Kanske på grund av vinden. Den hördes svagt genom den tunga metalldörren och jag tänkte att det var sån vind som bara blåser på natten. Som är konstant, kall och bortsett från de rytmiska prasslanden från trädens torra blad. Helt tyst. Jag bestämde mig för att i alla fall inte gå ut- Istället fiskade jag upp min telefon och höll upp den mot dörrens lilla fönster kollade dess mottagning. Plupparna i signalstyrkemätaren fylldes upp helt och jag låg för mig själv. Dags att höra en annan människas röst, tänkte jag lättat. Det var en sån märklig sak, att vara rädd för ingenting. Jag skakade på huvudet och fnissade åt mig själv. Jag tryckte på snabbuppringningsknappen för min bästa vän Amys telefonnummer och höll den mot mitt öra. En signal gick fram. Och sen avbröt samtalet. Inget hände. Jag lyssnade på tystnaden i 20 sekunder och la på. Min rynkad panna kollade så jag faktiskt hade mottagning och det var ingen fel på den. Precis när jag skulle ringa upp Amy igen så började telefonen vibrera i min hand och överrumplade mig lite. Jag svarade. Hallå? sa jag. Och fick anstränga mig för att strunta i chocken som det innebär att höra sin egen röst för första gången på några dagar. Jag hade blivit van vid att bara höra byggnadens ljud, fläkten i min dator, läskautomaterna utanför dörren. Först fick jag inget svar, men så till slut så hördes en röst. Äh, hej, sa en mans röst av samma ålder som jag själv. Vem har jag kommit till? "Jon", svarade jag förvirrat. Ja, förlåt, fel nummer, sa han och la på. Jag sänkte långsamt telefonen och lutade mig mot trapphusets chocka tegelvägg. Det var konstigt. Numret som hade ringt mig låg kvar i listan över senaste telefonsamtal- och jag kände inte igen det. Innan jag hann tänka mer på det så ringde dock telefonen igen- och gav mig en ny chock. Denna gång såg jag till att kolla numret innan jag svarade- och det var ännu ett jag inte kände igen. Jag klickade fram samtalet men höll bara upp telefonen mot örat- utan att själv säga något. Inget mer än vanligt bakgrundsljud för en telefon hördes- Tills en mer välbekant röst bröt tystnaden. Jon, sa Amy. Jag andades ut. Hej, det är du, svarade jag. Vem annars, sa hon. Jaha, du menar numret. Jag är på fest på Seventh Street och min telefon dog precis när du ringde. Det här är någon annans telefon. Ja, ah, okej, okay, sa jag. Var är du, frågade hon. Mina ögon svepte över de trista vitkalkade stenväggarna och den tunga metalldörren med sitt lilla fönster. I mitt hus, suckade jag. Jag kände mig lite instängd. Jag hade inte koll på att det var så sent. Du borde komma hit, sa hon och skrattade. Nej, jag känner inte för att leta mig fram till något konstigt ställe mitt i natten, sa jag. Och tittade ut genom fönstret på den tysta och blåsiga gatan som jag vägrade erkänna skrämde mig lite grann. Jag tror jag ska jobba vidare eller gå och lägga mig. Äh, skitsnack, svarade hon. Jag kan komma och hämta dig. Du bor nära 7 Street, eller hur? –Hur full är du? frågade jag hjärtligt. Du vet precis var jag bor. –Ja, så klart, sa hon abrupt. Jag borde väl kunna gå dit, va? –Ja, om du vill slösa bort en halvtimme, sa jag. –Okej, sa hon. Okej, jag måste gå nu. Lycka till med jobbet. Jag sänkte än en gång telefonen från mitt öra och tittade på numret och såg det blinka till när samtalet avslutades. Den surrande tystnaden infann sig än en gång i mina öron– de två konstiga telefonsamtalen och den kusliga gatan utomhus förstärkte min ensamhetskänsla i det tomma trapphuset. Jag har säkert bara sett för mycket skräckfilm men plötsligt fick jag den fixa idén att någon hade kunnat se in genom dörrens fönster och se mig. Någon sorts fruktansvärt monster som bara rörde sig i kompakt ensamhet i väntan på de inte ett ont anande offren som isolerats från andra människor. Jag vet att rädslan var irrationell, men ingen annan fanns där som kunde döma mig, så jag hoppade till lite, rusade ner för trapporna och genom hallen fram till min dörr, som jag slängde igen bakom mig så fort jag kunde, utan att väsnas allt för mycket. Att skriva ner det här hjälper en hel del. Det får mig att inse att det faktiskt inte är något fel. Det filtrerar bort halvfärdiga tankar och fasor, och det lämnar bara kvar den kalla, hårda faktan. Det är sent, jag fick ett telefonsamtal från någon som hade slagit fel nummer och Amys telefon hade dött så hon ringde mig från en annan. Det är inget konstigt som händer. Fast något lite märkligt var det med vårt samtal ändå. Jag vet att det kan vara alkoholen hon hade druckit men verkade hon inte lite frånvarande? Eller var det att... Ja, så var det. Jag insåg det inte förrän nu när, jag, nu när jag sitter och skriver det här. Jag visste att det skulle hjälpa att skriva ner det. Hon sa att hon var på en fest, men det var helt tyst i bakgrunden. Det kan förstås bero på att hon hade gått ut för att ringa. Nej, det kan du förresten inte göra. Jag hörde inte vinden. Jag måste gå ut och kolla om det fortfarande blåser. Måndag. Jag glömde skriva klart igår. Jag har ingen aning om vad jag förväntade mig att se efter att ha sprungit upp och tryckt näsan mot den tunga metalldörrens fönster. Jag känner mig jättekorkad. Skräcken från förra natten känns oklar och obologisk nu. Det ska bli väldigt skönt att gå ut i solen. Jag ska bara kolla mina mejl, duscha och raka mig och så kan jag äntligen komma ut härifrån. Jag ska... Vänta. Nu hörde jag någonting. Aha, det var Oskar. Den där sol- och frisk luftgrejen blev det ju ingenting av. Jag gick upp för trappan bara för att bli besviken. Genom metalldörrens lilla fönster syntes bara forsande vatten. Endast ett dimmit och skumt ljus trängdes in genom regnet som strömade ner. Och jag kunde i alla fall se att det var dag om så bara en grå genomblöt som. Jag stod och tittade ut i förhoppningen att en blixt skulle lysa upp den dunkla gatan men skyfallet var för jämt och det enda jag kunde urskilja var vaga och märkliga skepnader som förvrängdes av regnbyarna. Besviket vände jag mig om men eftersom jag inte ville gå tillbaka till mitt rum på en gång så gick jag upp för trapporna istället. De slutade vid tredje våningen, husets högsta. Jag tittade ut genom det tjocka fönsterglaset som utgör trapphusets yttervägg men det var av sånt där tjockt och böjt material som bryter ljuset. Ja, jag hade ändå inte kunnat se så mycket på grund av regnet. Jag öppnade dörren ut från trapphuset och gick ner för hallen. De kanske tio tjocka trädörrarna, som för länge sedan var målade i en blå färg, var alla stängda. Jag höll öronen öppna när jag gick förbi dem, men det var ju mitt på dagen så jag var inte förvånad över att inga andra ljud än regnet hördes. När jag stod där mitt i den dunkla hallen med ljudet av smattrande regndroppar från fasaden utanför kändes dörrarna plötsligt i ett konstigt och flyktigt anfall som tysta stora stenstoder av granit reste av någon urgammal bortglömd civilisation för att hålla vakt mot bortglömda faror. En blixt slog ner utanför och ljuset kunde jag svära på att det gamla blåmålade träet för en sekund såg ut precis som skrovlig sten. Jag skrattade lite åt mig själv. Jag stod ju där och lät fantasin ränna fritt men... Sen slog det mig att om ljuset från blixten kunde komma in där så måste det finnas ett till fönster någonstans. Vagt minde jag att mitt i hallen på tredje våningen fanns det en alkov med ett infällt fönster. Upphetsad över möjligheten att se genom regnet och kanske skymta en annan människa så gick jag över till alkoven och visst fanns där ett stort och inte lika tjockt fönster. Det strömmade ner regn här- precis som framför fönstret på ytterdörren- men det här fönstret gick faktiskt att öppna. Jag sträckte fram handen till låset- men så tvekade jag. En underlig känsla av att jag skulle se- något skrämmande på andra sidan- om jag öppnade fönstret spred sig i min kropp. Eftersom allt varit så konstigt på sistone- funderade jag ut en plan- och nu är jag tillbaka i mitt rum- för att hämta det nödvändiga för att genomföra planen. Jag tror inte den kommer bära någon särskild frukt egentligen- men det är tråkigt och det regnar och jag håller ändå på att bli knäpp. Det jag kom tillbaka för var för att hämta min webbkamera. Sladden är inte tillräckligt lång för att räcka till tredje våningen så istället så tänkte jag gömma den mellan de två läskautomaterna i den mörka änden av källarens halvgång. Och sen ska jag dra sladden längs med väggen och under min dörr och så ska jag tejpa över den med svart isoleringstejp. Så den ser ut som silikonremsan vid halvgolvets sidor. På så sätt kan jag få utsikt över ingången utan att behöva lämna mitt rum. Jag vet hur dumt detta låter men jag har ju liksom inget bättre för mig. Okej, okay, nu kör vi. Sådär, ingenting hände. Jag ställde upp dörren mellan hallen och trapphuset, stålsatte mig, slängde upp husets tunga metalliterdörr och sprang som en galning ner för trapporna in i mitt rum och drömde igen dörren efter mig. Sen satt jag mig och stirrade på vad webbkameran såg, det vill säga halvgången utanför min dörr samt det mesta av trapphuset. Jag tittar just nu men jag ser inget intressant. Jag önskar jag hade lagt kameran på ett annorlunda sätt så jag kunde se ut genom ytterdörren. Oj, någon loggade in. En kompis loggade in. Jag fick eh, dra fram en gammal skräp i webbkamera som jag hade liggande i garderoben för att kunna videosatta med honom. Det kändes bra att se hans ansikte, men jag kunde inte riktigt förklara varför jag ville chatta med honom. Han kunde ändå inte prata så värst länge, och vi sa inget av betydelse, men det känns mycket bättre nu. Min konstiga rädsla är nästan borta. Allt hade känts toppen om det inte bara var för att någonting var lite märkligt, även med den här konversationen. Jag vet att jag har tidigare skrivit att allting känns konstigt just nu, men han var liksom så vag i sina svar. Jag kan inte dra mig till minnes en enda specifik sak han sa, inget namn, ingen plats, ingen händelse. Men han bad om min mejladress så att vi kunde hålla kontakten. Och så där. Precis nu fick jag ett mejl. Okej, nu är jag på väg att gå ut. Mejlet kom från Amy och hon ville se så äta middag på stället vi brukar gå till. Citat. Det är en pizzeria hon tänker på och jag älskar pizza och jag har inte ätit något annat än bortglömda rester från min halvtomma kyl på flera dagar så det här ska bli fantastiskt. Återigen känner jag mig lite dum över hur jag har betett mig de här dagarna. Jag borde förstöra den här dagboken när jag kommer tillbaka. Oj, ett nytt mejl. Jag öppnade nästan dörren men jag läste mejlet först. Det var från en vän som jag inte hört av på länge Och var skickat till en hel massa mejladresser Måste ha varit alla han hade i sin kontaktbok Det hade ingen rubrik Och mejlet löd i sin korthet Titta med egna ögon Lita inte på dem, dem Vad i helvete ska det betyda? Jag blev chockad när jag läste det Jag har läst det om och om igen Det är ett desperat mejl Skickat precis som Någonting hände samtidigt det är uppenbart avklippt mitt i utan att avslutats. Vilken annan dag som helst hade jag avfördat det här som spam, som ett virus eller någonting. Men de där orden, titta med egna ögon. Jag kan inte undgå att notera vad jag har skrivit de senaste dagarna. Tänka över vad som har hänt och inse att jag faktiskt inte sett någon annan med mina egna ögon på länge. Konversationen över webbkameran var så konstig, vag och spöklik nu när jag tänker på det. Var den spöklik? Eller förvränger min rädsla bara minnet av den? Min fantasi leker med händelsutvecklingen som jag beskrivit här och jag inser att ingen jag pratat med har kunnat ge mig ett enda fakta som jag inte själv redan delat med mig av. I det där felringda telefonsamtalet gav jag ut mitt namn och det var först efter som Amy ringde sitt konstiga telefonsamtal. Min vän bad om min mejladress och det var jag som var först med att skicka honom ett chattmeddelande. Och det första mejlet kom efter att vi hade pratat. Gud, telefonsamtalet med Amy. Jag sa på telefon att jag var en halvtimme från 7th Street. De vet att jag är i närheten. Vad ska jag göra om de försöker hitta mig? Var är alla andra? Varför har jag inte hört eller sett någon annan på flera dagar? Nej, nej, nej. Det här är knäppt. Det här är helt vansinnigt. Jag måste lugna ner mig nu. Dessa galenskaper måste sluta. Jag vet inte vad jag ska tro Jag sprang runt som en galning i lägenheten med telefonen uppsträckt i varenda hörn för att se om jag kunde få mottagning någonstans Till slut, längst upp i hörnet mellan tak och vägg i det minimala badrummet fick jag en enda plupp Jag höll min telefon där och skickade ett sms till varenda nummer i hela min telefonbok Jag ville inte avslöja något om vad jag var rädd för så allt jag skrev var Har du sett någon med dina egna ögon på sistone? Allt jag ville ha var ett svar från vem som helst. Jag brydde mig inte om vad det skulle vara för svar eller om jag gjorde bort mig när jag smsade så. Jag försökte ringa lite folk men jag kunde inte få upp huvudet i hörnet långt upp nog och om jag tog ner telefonen så förlorade jag signalstyrkan helt. Då kom jag ihåg datorn och sprang över till den för att skicka chattmeddelanden till alla som var online. De flesta var inaktiva eller markerade som inte vid sina datorer och ingen svarade. Mina meddelanden blev mer och mer desperata och jag började berätta var jag var exakt och bjuda in folk som jag inte hade träffat på jättelänge. Jag brydde mig inte längre. Jag behövde bara se en annan människa. Jag vände upp och ner på min lägenhet i jakten på något jag kunde ha missat. Något sätt att kontakta omvärlden på utan att behöva gå utanför dörren. Jag vet hur knäppt och grundlöst allt det här är, men tänk om. Tänk om. Jag behöver bara vara tvungen på att jag är på den säkra sidan. Jag tippade fast telefonen vid taket ifall att någon skulle försöka ringa. Tisdag. Telefonen ringde. Jag var helt utmattad efter gårdagens vilda framfart och jag måste ha somnat igår. Jag vaknade av att telefonen ringde, sprang in i badrummet och ställde mig på toaletten så jag kunde prata i den fast telefonen i taket. Det var Amy och jag känner mig mycket bättre till mots nu. Hon var riktigt orolig för mig och hon hade uppenbarligen försökt få tag i mig ända sedan vi pratade sist. Nu är hon på väg hit och ja, hon vet precis var jag bor utan att jag har berättat för henne. Jag är väldigt generad nu. Jag ska definitivt slänga bort den här dagboken innan någon får syn på den. Jag vet inte ens varför jag skriver in den nu. Kanske för att det är den enda plats jag har fått utlopp för mina tankar i på gud jag vet inte ens hur länge. Jag ser ut som fan. Jag tittade mig i spegeln i badrummet och mina ögon är insjunkna och mitt skägg är och jag ser i allmänhet inte frisk ut. Det är kaos i lägenheten men jag tänker inte städa. Någon annan måste få se hur jag har haft det. De här senaste dagarna har inte varit normala. Jag är inte den som hittar på grejer. Jag vet att jag varit offret för extrem slump. Jag måste ha missat att se andra personer med bara sekunders marginal flera gånger om. Och jag råkade gå ut precis när det var natt eller då alla andra var borta under dagtid. Men nu förstår jag att allt bara är helt okej. Okay. Dessutom hittade jag något i garderoben igår kväll som har hjälpt en hel del. En liten tv. Nu har jag satt på den och den står på i bakgrunden när jag skriver det här. TVn har alltid fungerat som flyktmetod för mig och den påminner om att det finns en värld utanför de här skumma stenväggarna. Jag är glad att Amy är den enda som har svarat efter kvällens maniska chat på alla jag kunde komma åt. Hon har varit min bästa vän i åratal. Hon vet inte det själv men jag räknar dagens där jag först träffade henne som en av de få riktigt lyckliga tillfällena i mitt liv. Jag blir full av glädje när jag tänker på den där varma sommardagen. Det verkar som en helt annan sorts värld än den här mörka, regniga och ensamma platsen. Det kändes som att vi tillbringade dagar på den där lekplatsen när vi egentligen var alldeles för gamla för att leka. Vi bara pratade med varandra utan att göra något särskilt. Ibland kan jag föreställa mig den där känslan igen och det påminner mig om att den här jävla hålan inte är allt som existerar. Äntligen, nu knackar någon på dörren. Jag tyckte att det var lite konstigt att jag inte såg henne på kameran som jag hade gömt mellan de två läskautomaterna. Men det var väl på grund av deras dåliga placering eftersom jag inte kunde se ut genom ytterdörren. Men jag borde ha förstått. Efter knackningen på dörren så ropade jag skämtsamt ut att jag hade en kamera mellan läskmaskinerna eftersom jag skämdes lite över att ha låtit min paranoia löpa fritt. Hon gick iväg mot kameran och tittade ner på den. Jag såg henne le och vinka på min datorskärm. Hej, sa hon glatt, men med en lite konstig blick mot kameran. Jag vet, jag vet, det är konstigt, sa jag till mikrofonen som jag har i min dator. Jag har haft några väldigt konstiga dagar. Ja, det förstår jag, svarade hon. Öppna dörren, John. Jag tvekade för en sekund. Hur kunde jag bli helt säker? Vänta, vänta, ge mig en sekund bara, sa jag i mikrofonen. Berätta något om oss. Någonting som bevisar att du är du. Hon gav kameran en märklig blick till. Eh, Okej, okay, sa hon långsamt och funderade. Vi träffades på en lekplats trots att vi båda var för gamla för att vara där egentligen. Det kändes som att verkligheten återkom. Jag suckade djupt och rädslan försvann. Gud vad få ni hade varit. Så klart var det bara mig. Den där dagen fanns ingen annanstans än i mitt minne. Jag hade aldrig ens nämnt den för någon Inte för att den var pinsam eller så Utan för att den gav mig en nostalgisk känsla Av att ha en egen liten hemlighet Om någon mystisk kraft försökte lura mig Som jag ju var rädd för Så hade den inte på något sätt kunnat känna till den där dagen uh, Okej okay. Jag ska förklara allt sa jag Jag kommer strax Jag sprang in i badrummet för att fixa till håret lite Efter bästa förmåga Jag såg ut som fan Men det skulle Amy förstå med ett flin över hur jag hade betett mig och hur stöket var i mitt rum- så gick jag över till dörren, la handen på dörrhandtaget och gav kaoset en sista blick. Så löjligt, tänkte jag. Mina ögon svepte över de halvätna matresterna på golvet, den översvämmade papperskorgen- och sängen jag hade vält i jakten på, ja, jag vet inte ens vad. Jag vände mig halvt mot dörren för att öppna den, men först föll min blick på en sista sak- den gamla webbkameran, den som jag hade använt för min märkliga videosatt med den där gamla kompisen. Dess mörka klump låg vält över skrivbordet med linsen mot den punkt där denna dagbok låg. En fruktansvärd känsla har fasakkräppt in i mig vid insikten att om någon kunde se genom den kameran så hade de kunnat se vad jag skrev i dagboken dagen innan. Jag hade bett i mig att berätta en sak, en enda sak om oss. Och hon valde den som jag inte trodde någon annan visste. Men det visste de ju. De har ju kunnat se mig genom webbkameran och vad jag skrivit i dagboken hela tiden. Jag öppnade inte dörren. Jag kastade mig tillbaka och skrek. Jag skrek av skräck. Jag slängde ner kameran på golvet och stampade på den. Dörren skakade. Någon ryckte i dörr han tagit utifrån. Men jag hörde inte Amis röst. Sälladörren var byggd för att hålla ut i kylan- var det en för chock? Eller var det inte Amy som var där ute? Vad annars hade försökt ta sig in om det inte var hon? Vad i helvete var det där ute? Jag såg henne på datorskärmen genom kameran. Jag hörde hennes röst. Men var det på riktigt? Hur ska jag kunna veta det? Hon har gått nu. Jag låg och skrek och ropade på hjälp när hon stod och ryckte i dörren. Jag föste ihop allt jag har i lägenheten och lade i en hög framför dörren för att blockera den. Fredag. Jag tror i alla fall att det är fredag. Jag har haft sönder allt elektroniskt. Datorn slog jag i bitar. Allt på datorn kan ha varit tillgängligt för andra- eller vad värre är, förändrat av andra. Jag är en programmerare, jag kan sånt. All information jag gett ut sedan det här började- mitt namn, min mejl, var jag befinner mig- ingenting kom tillbaka till mig förrän jag själv hade gett ut det först- jag har gått igenom det hela flera gånger. Jag har kastats mellan skräck och vild misstro. Ibland är jag helt övertygad om att något sorts övernaturligt väsen har bestämt sig för att få mig att gå ut, gå hus. Som det var i början i telefonsamtalet med Amy när hon bad mig att öppna dörren och gå ut. Jag har gått igenom det hela i mitt huvud gång på gång- Ur det ena perspektivet har jag betett mig som en fullständig galning och allt det här är bara resultatet av en massa sjuka sammanträffanden. Att jag lyckats gå ut vid fel tillfälle, att jag aldrig fått syn på en annan människa av ren otur att jag fått ett spam vid precis fel tidpunkt. Men det andra perspektivet är att dessa sjuka sammanträffanden är precis vad som gjort att jag har klarat mig från vad det nu än är som jagar mig där ute. Jag kan inte sluta tänka på att jag faktiskt aldrig öppnade det där fönstret på tredje våningen. Jag öppnade inte ytterdörren ända fram till den där korkade idén med den gömda kameran men då sprang jag blicksnabbt in i mitt rum och stängde efter mig. Sen dess har jag inte öppnat min egen dörr. Vad som än finns där ute, om det är något, så har det inte varit i själva huset förrän jag själv öppnade ytterdörren. Kanske var den någon annanstans först för att fånga alla andra och sen väntade det på mig tills jag avslöjade min existens genom att försöka ringa Amy- det funkade ju då inte, men då ringde du tillbaka och bad om mitt namn. Jag blir bokstavligt talat överväldigad av skräck- varje gång jag försöker få ihop alla delarna av den här mardrömmen. Mailet, det här korta och avklippta- kom det från någon som försökte uppmärksamma vad det är som händer. En riktig vän som faktiskt vill varna mig- för vad det var som hände innan det slog till mot honom själv. Titta inte med dina egna ögon, lita inte på dem- precis de saker som jag har känt mig så misstänksam mot- det skulle kunna ha kontroll över allt elektroniskt och genom det elektroniska försöka påverka mig så jag skulle luras att gå ut. Varför kan det inte komma in av sig själv? Det knackade på dörren så det måste ju kunna ta fysisk form. Dörren. Bilden av dörrarna som... Mitt intryck av de där dörrarna på trean som vaktande stenstoder dyker upp varje gång jag följer mina tankar bakåt. Om det finns något spökväsen där ute som försöker locka mig ut kanske det inte kan gå genom dörrar. Jag försöker tänka på alla böcker jag läst och filmer jag sett för att hitta en möjlig förklaring. Dörrar har alltid varit en viktig brännpunkt i den mänskliga fantasin och det har sett som portaler eller utrymmen av särskild betydelse. Eller så kanske helt enkelt dörren är för tjock. Jag kan själv inte slå mig igenom någon av de här byggnadens dörrar, allra minst de tjocka källardörrarna. Bortsett från allt det här är den egentliga frågan dock varför det här ens vill åt mig. Om du bara vill döda mig så finns det väl massor av sätt att göra det på, inklusive att låta mig svälta ihjäl. Tänk om du inte vill döda mig. Tänk om du har ett ännu hemskare öde för mig. Gud, vad ska jag göra för att fly den här mardrömmen? Och nu knackar det på dörren igen. Jag sa åt dem som stod på andra sidan dörren att jag behövde tänka en minut och att jag sen skulle komma ut. Jag skriver det här för att få tid att fundera ut vad jag egentligen ska göra. Den här gången hör jag åtminstone deras röster. Min paranoia och, jag, jag erkänner att jag är paranoid- har fått mig att fundera på alla de sätt deras röster hade kunnat fejkas på. Det skulle kunna vara högtalare som stod där ute, som spelade upp mänskliga röster. Varför tog det de tre dagar att komma hit? Amy ska uppenbarligen vara därute med två poliser och en psykiater- Kanske tog det tre dagar att tänka ut vad de skulle säga till mig. Den där psykiatern skulle kunna vara rätt övertygande- om jag bara skulle bestämma mig för att tro att allt var ett stort missförstånd- och inte någonting ondskefullt som ville få mig att öppna dörren. Psykiatern hade en erfaren och auktoritär röst, men han lät ändå omtänksam. Jag gillade honom, och jag är ju desperat efter att se någon med mina egna ögon- han sa att jag hade fått något som kallades för cyberpsykos och att jag hade drabbats av en landstäckande epidemi där tusentals människor hade brutit samman efter att ett antydande mejl på något sätt slunkit igenom. Jag svär att han sa att det hade slunkit igenom. Han kan ha menat att det slunkit igenom spamfiltrarna. Men jag har också misstankar om att det var det där spökväsendet som råkade säga fel och avslöja sig. Han sa att jag var en del av en våg av uppblossande beteenden och att många andra kände samma skräck trots att vi aldrig hade kommunicerat med varandra. Det skulle ju förklara det där konstiga mejlet jag fick om att se saker med egna ögon. Jag fick inte det där mejlet som hade utlöst självepidemin utan bara en avkomling av det. Från en av mina vänner som också brutit samman och försökt varna alla han kände för sin paranoida fruktan. Det var så problemet spred sig, sa psykiatern. Jag har kunnat sprida vidare det själv med mina sms och chattmeddelanden till alla jag känner. Någon som fick de där meddelandena kanske sitter hemma nu och kollapsar just nu eftersom de tolkar det lika vilt som jag tolkat alla saker jag har hört. Psykiatern sa att han inte ville förlora en till, att sådana som jag är intelligenta och att det är därför vi dras med. Vi är så bra på att koppla ihop händelser med varandra att vi gör det även när det inte finns något samband. Han sa att det var så lätt att gripas av paranoia i vår hetsiga värld, en för evigt föränderlig plats där mindre och mindre av vår interaktion sker fysiskt. Jag måste säga att hans förklaring är väldigt briljant. Den klarlägger allt helt perfekt faktiskt. Jag har all anledning att skaka av mig min lika rädsla att någon varelse eller något väsen eller monster försöker få mig att öppna dörren så det ska kunna fånga mig och utsätta mig för ett öde värre än döden. Det skulle vara dumt att efter en förklaring så bra som den där- tro att jag i mitt trygga källarum är ensam kvar i en tom värld- som jäckar någon otänkbar demon. Det är en sån perfekt förklaring för varenda konstiga grejer jag märkt eller hört- och gör alla skäl i världen att släppa rädslan och gå och öppna dörren. Vilket är exakt varför jag inte tänker göra det. Hur ska jag kunna vara säker? Hur ska jag kunna veta säkert vad som är på riktigt och vad som är en illusion- alla de här jävla grejerna med deras sladdar och signaler som kommer från osynliga källor. De är inte på riktigt, jag kan inte vara säker på det. Signaler genom en kamera, fejkad video, bedrägliga telefonsamtal och mejl. Till och med den där tvn, den ligger sönderslagen på golvet nu. Hur ska jag kunna säkert veta att den var på riktigt? Det är bara signaler, vågor, ljus. Dörren, nu bankar det på dörren igen. Det försöker ta sig in. Vad är det för vansinniga skapelser den använder sig av- för att manipulera dörren så att den exakt låter som om- människor bankar på dess tunga trä? Åtminstone kommer jag slutligen snart få se det med egna ögon. Det finns ingenting kvar här inne som du skulle kunna förleda mig med- för jag har förstört allt. Och det kan inte bedra mina egna ögon, eller hur? Titta med dina egna ögon och lita inte på dem. De... Vänta. Försökte det där desperata möjligt i själva verket- varna mig för att lita på mina egna ögon? Gud vad är skillnaden mellan en kamera och mina ögon De omvandlar båda ljus till elektroniska signaler Det är ju samma sak Jag får inte låta mig luras Jag måste vara säker Jag måste vara säker Okänt datum Jag har lugnt och stillsamt bett om papper och penna Dag ut och dag in Tills det till slut gav med sig Och försåg mig med det Inte för att det gör någon skillnad vad tror det att jag ska göra? Peta ut mina ögon igen. Bandagen känns som en del av mig nu. Smärtan är borta. Jag antar att det här är en av mina sista chanser att skriva läsligt eftersom att jag utan synen kommer snart glömma bort vilka rörelser det är man gör för att skriva. Det är lite självförhärligande det här skrivandet. En relik från en annan tid, unik eftersom jag vet att alla andra som brukade befolka världen nu är döda, eller värre. Jag sitter mot den madraserade väggen dag efter dag. Det där väsendet ger mig mat och vatten. Det förklär sig till en snäll sjuksköterska eller till en arrogant läkare. Jag tror det vet att min hörsel har blivit mycket bättre nu när jag lever i totalt mörker. Det spelar upp små konversationer i hallen utanför dörren- bara om jag skulle råka höra på. En av sjuksköterskorna ska visst ha barn snart. En av läkarna förlorade sin fru i en bilolycka. Inget gör någon skillnad, för ingenting är sant. Ingenting kan röra vid mig. Inte som hon kan. Det är det värsta. Det är vad jag nästan inte kan hantera. Väsendet kommer till mig och förställer sig till Amy- gör en perfekt imitation. Det låter och känns exakt som Amy och det producerar till och med en hyfsad kopia av en tår som det låter mig känna på hennes naturtrogna sind. När det först släppade in mig här i det här rummet så sa det alla saker som jag ville höra. Det sa att Amy älskade mig, att hon alltid hade älskat mig, att hon inte förstod varför jag hade gjort så här, men att hon ändå ville leva tillsammans med mig om jag bara slutade envisas med att tro att jag blev lurad. Det ville... Nej, det behövde få mig att tro att Amy var på riktigt. Jag föll nästan för Det Det gjorde jag verkligen. Jag tvivlade på mig själv in i det sista. Men slutligen var allt för perfekt, för felfritt, för verkligt. Den falska Amy kom hit varje dag. Sen kom det hit varje vecka. Och sen slutade det komma hit. Men jag tror inte att väsendet tänker ge upp. Jag tror att dess uthållighetstävling bara är ännu ett drag- jag tänker stå emot det resten av mitt liv om jag måste jag vet inte vad som hänt med resten av världen men jag vet att detta väsen kräver att jag ska luras av dess lögner och om det kräver så kanske, bara kanske så kanske jag kan vara ett hinder för väsendets planer kanske finns mig kvar vid liv någonstans där ute, utom skada så länge jag orkar fortsätta stå emot jag håller ut låter hoppet leva där jag sitter vaggande fram och tillbaka för att göra någonting, och för att fördriva tiden jag tänker aldrig ge upp. Jag tänker aldrig bryta samman. Jag är en hjälte. Läkaren läste igenom pappret som patienten hade kraftsat ner sin text på. Den ryckiga handstilen gick nästan inte att läsa, men det var tydligare skrivet än man kan förvänta sig av någon som inte kan se. Han ville le åt mannens orubbliga beslutsamhet, hur det påminner om människans starka vilja att överleva. Men han visste att patienten var helt förlorad i sina vanföreställningar. Trots allt skulle en frisk människa ha fallit för den sortens lögner för länge sedan. Läkaren ville le. Han ville viska trygga och uppmuntrande ord till den sjuke. Han ville skrika, men nervtrådarna som hade lindats runt hans huvud och som gick in i hans ögon tvingade honom att göra något annat. Som en marionettdocka gick han än en gång in i isoleringscellen för att än en gång berätta för patienten att han hade fel. Att det inte fanns någon som försökte lura honom. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Länkar till de historier vi läser upp finns på vår hemsida på Sverigesradio.se. Dramaturg är Ludvig Josefsson och producent är Caroline bratt -Poron.